Egyesült államok, Washington, D.C. Az altálylábánál zajló eseményeken kívül tovább bonyolította a helyzetet, hogy Joe Bidennek épp ekkor jelezték Washingtonban, személyesen forró dróton keresi őt Nikolaj Patrushev, az orosz elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Putyin bizalmasa. Ki is ő? kérdezte Biden a saját nemzetbiztonsági főtanácsadóját, mire Jake Sullivan csendben elmagyarázta neki, hogy Oroszország egyik legbefolyásosabb politikusa, akit a nyugat szívesen látna Putyin utódaként. Á, értem, konstatálta az elnök a tényt, de ezzel végképp nem akarta összezavarni magát. Mondják meg neki, hogy majd visszahívjuk. Napokkal később, amikor már mindkét oldal azt vizsgálta, hogy kihibázott ezekben a feszült percekben, és valójában miképp történhetett meg az, ami nem sokára meg fog történni, az amerikaiak és a franciák is egymást okolták. Ebben Pátrusev elutasítása is kiemelt szerepet kapott. A franciák szerint egyértelműen az amerikai elnököt terhelte a felelősség, mert menet közben az utolsó percekben megváltoztatta a hónapok óta tervezett és alaposan átgondolt akció végső célját. Hát nem Putyin likvidálása volt valójában a feladat? Persze, virágnyelven azt mondták, sőt még azt sem, hogy a hatalomváltás elősegítése Oroszországban, vagyis Pucs felé tartó folyamatok megindítása, aztán ezek felgyorsítása, de valójában meg akarták ölni. Vagy nem? Nem ez volt a valódi cél? Mi másért irányítottak a Kremlbe egy óriás gépet? Aztán miért lőttek Putyin gépére rakétákkal? Joe Biden meggondolta magát. Megijedt, ez történt, ez az oka mindennek. Annak dacára, hogy Vladimir Putyin pár órával korábban atombombát dobott Ukrajnára. A világ közvéleménye ezek után végképp elfogadta volna, legalábbis a franciák szerint, ha rompán páncéltörő rakétát lőnek a terepjáróba. Ilyen egyszerű lett volna. Csak meg kellett volna húzni a ravaszt, és kész. Putyin ott ült a célkeresztben. Öt másodpercre voltak a végétől, mecs labdájuk volt. Bidené tehát a felelősség, ha bármi is félrement, mert a hezitálásával ő zavarta össze a katonákat, az utolsó pillanatokban igenis ő kuszálta össze a precízen felépített akció menetrendjét. Amatőr, kontárkodó politikus, semmi több! Az amerikaiak viszont Macron hibáztatták hiszen nem volt képes adaptálódni a megváltozott helyzethez. Makacsul és értelmetlenül az eredeti célt hajszolta, mert képtelen volt tudomásul venni a realitásokat. Két sikertelen merény lett kísérlet után, amit még le tudtak volna tagadni, a harmadik egy Acheron rakétával elkövetett gyilkosság, amit ellenséges műholdak is látnak, a kínaiak biztosan, de most már nagy valószínűséggel egy orosz is, nos, ezt már nem lehetett volna megcáfolni. Rájuk bizonyítható. Vállalhatatlan. Macron nem volt hajlandó megérteni, hogy nincs nyílt elnökgyilkosság, mert abból olyan világ épül, ahol az országok vezetői bérgyilkosokat és deszantosokat küldenek egymásra. Mostantól vadászni fognak egymásra, mint a mafiózók. A nyugati államfők igenis a jogszerűség mintaképei, vegye ezt tudomásul a hazárdőr Makron. A cél nem szentesíti az eszközt. Az amerikai erkölcs ezt diktálja. A bűnösöket ott nem likvidálják, hanem bíróság eljállítják. Börtönben végzik, így nyerik el méltó büntetésüket. Vladimir Putyinnak is ott a helye a hágai Nemzetközi Bíróság ítélőszéke előtt. Több mint egy éve nyilvánosan kiadták ellene az elfogató parancsot. Hát, most elkapják. Eleve már az is nehezen védhető, hogy utána mentek a saját országába, mintha csak egy Pitiáner közép-amerikai drogkereskedő lenne, amilyen egykor a Panamában elfogott katonai diktátor Manuel Noriega volt. De rendben, az atombomba ledobása után ezt talán védhető a nemzetközi közvélemény előtt hogy még Oroszországba is utána mentek. De itt a vége. Meggyilkolni nem lehet. Macron percekig vitatkozott Joe Bidennel, emelt hangon, mindenki füle hallatára. Kinevette az amerikaiak képmutató és hamis erkölcsi prédikációját, Saddam Hussein-t, a csillai ind t és Kabafi meggyilkolását emlegette, képtelenségnek érezte, hogy bíróság elé állítsák Putyint, mert ha elfogják és a szövetségesei tudják, hogy még életben van, akkor a következő mini atombombát Párizs kapja, meg Hága, meg az európai fővárosok. Joe Biden könnyen beszél. Az oroszok mindenkit túlszulejtenének, akit csak bírnak, és még ki tudja, hogy mi mindent művelnének. Amíg Putyin él, még ha biztonságosan őrzött szellában ülne is, addig a nyugatot kiszámíthatatlan veszély fenyegetni. Nincs igazságos bírósági ítélet, ez badarság. Nikolaj ceaușescu is azonnal kivégezték Bukarestben, amint elfogták. Ezzel vették elejét annak, hogy valami őrültséget tegyenek azok, akik ki akarnák szabadítani. Kivégezték, és így már nem volt kiért harcolni. Ebben a kiélezett helyzetben valahogy épp a román diktátor esete jutott Macron eszébe. Aztán kifulladt az érvekből. Bernár Émié perceken keresztül türelmesen hallgatta a vitát. Aztán, amikor már az összes baklövés esélyét ott látta a saktáblán, és mindegyik arra várt, hogy valaki meglépje, akkor közbeszólt. A francia szolgálat vezetője, akinek harminc éve nyomta a lelki ismeretét a Ruandában félbehagyott munka, a türkis telegram, hogy futni hagyta a bűnösöket, egyszerűen képtelen volt tudomásul venni, hogy most is ez fog történni. Akkor 1994-ben ugyanilyen politikusok egy ugyanilyen bizonytalan helyzetben, mert ők is csak arra figyeltek, hogy a vízfelszínén maradjanak, végül nem mertek semmit sem tenni. Hát ő most fog. Emlékezett a beszélgetésére a párizsi Batshamon Parkban. Ott ígérte meg Andrénak, de önmagának is, hogy ezúttal nem lesz távirat. Ő biztos nem fog írni, de nem is hagyja, hogy küldjenek. Émié szeretett sakkozni, tényleg sokat játszott, úgyhogy pontosan tudta, a sakktaktika alapja, hogy sosincs túl nagy ár az ellenséges királyának skalpjáért. Hát ezt gondolta erről a helyzetről, és persze Putyinról. Halkan franciául megszólította az asztal ellenkező végén ülő Emmanuel Macron-t. Kikapcsolta a mikrofonját, hogy Washingtonban még véletlenül se hallják. Felállt, hogy ezzel is magára vonja az elnök figyelmét. Elnök úr! A nyertese mindig az a játékos, aki az utolsó előtti hibát követi el. Aztán úgy nézett Macronra, mintha a pszichológusa lenne. Franciaország elnöke egy ideig állta Bernard Émié tekintetét, és közben szép lassan felfogta az elhangzott mondat bölcsességét. A gondolat messze fölötte állt az elmúlt percek vitaszínvonalának. Váratlanul érte, ahogy ez a nála húsz évvel idősebb, jól hivatalnokarc hivatalnok arc, a hatalma alá gyűri. De hagyta, mert az ösztöne azt csúkta, hogy most hagynia kell. Bernard Émiéről mindig azt gondolta, hogy megfontolt játékos, sok lépéssel tud előre gondolkodni. Most is biztosan lát valamit, amit ő nem, mert az nyer, aki az utolsó előtti hibát követi el. Bólintott. Nem mondott semmit. De ezzel a fejmozdulattal egyértelművé tette, hogy átadja a terepet a szolgálat parancsnokának. Beszéljen ő a francia oldal nevében. Elnök úr, uraim, szólalt meg Bernard Émié angolul. Visszakapcsolta a mikrofonját, és most már a washingtoni válságteremmel összekötött forródrót kamerájába beszélt, Joe Bidenhez fordult. Francia fedett akcióról van szó, idegen légiósokat juttattunk titokban Oroszországba. Sajnos elvitatkoztuk az időt, legfeljebb tíz percünk maradt. Nem sokára orosz műhold érkezik a helyszín fölé. Rendkívül nagy a kockázat. Szemtanú semmiképpen sem maradhat. Az a javaslatom, hogy az embereink azonnal fogják el Putyint, ahogy Biden úr szeretné, és az orosz oligarha gépével hozzák ki az országból. Mindenki más a helyszínen marad. A testőrei mindenki. Látszólag elengedjük őket, de amikor beülnek az autójukba, akkor önök az amerikai oldal gondoskodik arról, hogy ne maradjanak szemtanúk. Gondolom, Mongóliából ez megoldható rendezzék le őket, amint Putyint kihoztuk Oroszország légteréből. Úgy beszélt, olyan gépies, monoton hangon, mintha egy tősdei cég igazgatósági ülésén a harmadik negyed év árbevételeit javasolná 10 százalékkal megemelni. Mindenki hallgatott. A fehérház válság szobájában egymásra néztek Amerika kultsfigurái, és alig észrevehetően bólintottak az elnök felé, aki mindenkire külön-külön rápillantott. Részünkről oké, okay, ezt üzenték a tekintetek. Végül is ezt akarta, tehát ő nyert, Biden ezt érezte. Megállta, hogy győzelem ittasam mosolyogjon, pedig ez igenis győzelem volt a franciák felett. Ráadásul alig kellett engednie, hiszen nem érezte különösebben komoly kompromisszumnak, hogy szét kell majd lőniük néhány testőrt, ahogy arab terroristákat szoktak drónokkal a szíriai sivatagban. Rendben, megállapodtunk, szólalt meg végül az Egyesült Államok elnöke. Putyint elfogja az idegen légió és kihozzák Oroszországból. Ez a francia oldal dolga. Mi pedig lerendezzük a többieket. Fogalmazta meg az utókor a jegyzőkönyvek számára, hogy likvidálják az akció össze szemtanúját. Lerendezzük a többieket. A kezét képletesen Párizs felé nyújtotta a kamera irányába, mintha az alkura virtuálisan kezet szeretne rázni Emmanuel Macronnal. A francia elnök ernyetten megemelte a kezét, és lassú, kényszerű mozdulattal integetett a kamera felé. Különösebb lelkesedés nélkül, mert még mindig nem értette, hogy ez neki miért jó. És hogy most mi fog történni?